Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 143. fremen adását halljátok, én Szedlák vagyok. Kösz, Gabriella. Én meg Fejes Balázs, És kimondtad ezt a fremen szót? és ennek porzalmas következményei lehetnek, mert akkor így az embernek beúrika a dűne, és abból rengeteg oldalnyi olvasás történhet. Igen, vagy mindent elfűszerez napokig. Oh, oh, oh, oh, oh. Én úgy megkostolnám a fűsz... Jó, oké, mondom én, nekem a kajatematika mert, de, de szeretnék... szeretnék fűszert tenni. Aha. Nem baj, hogy És ez teljesen nem. indokolt jelen helyzetben. Okay. Azon gondolkodom közben, hogy -e, volt-e valaha, valahol abban a dűnében, amit még én olvastam valami leírására, hogy a fűszer az milyen. Hát ilyen fahélyes, De... illató. Fa... Fahélyes? Igen, a fahéjas. Trag... Ennek van, lehet, hogy az lesz a vége, kis hogy... Kis kudatódosító összelelés. Igen, rám, a... Amfetamíros... Ez lesz, És a szemed. Hát ez sokat jelent a az Azon meglepődnék. Jó, van. Ki, ki ez a neurománcos téma? Az az de még van egy, egy félmondatom igazából a, a dünéhez, mert az jutott eszembe, hogy, hogy mostanság szivárgott ki a globális videotékába a Jodorowskis Dűn című dokumentumfilm, ami a Jodorowskinek az el nem készült, dűnéről szól, illetve abban vannak rajzok, hogy beszélnek emberek, akik dolgoztak vele együtt. És ezt a filmet mindenki iszonyatosan nagyon várta, legalább annyira, mint az el nem készült rajzfilmet, ami helyett utána van az a, az a dűnő megfilmesítés, amiben Sting áll nagyon kék szemmel. De egyébként biztos, hogy így az életkoromhoz kötődik ez a dolog, de nekem az egy, egy ilyen nagyon meghatározó élmény volt. Tehát az így most visszatekintve, meg hogyha a kritikákat olvasva, az egy rettenetesen elcseszett film. De nekem ilyen sokkoló erejűen science fiction, fantasztikus látványvilág így uh, sejtelmezzenével. Tehát így nagyon-nagyon egy meghatározó élmény volt, és teljesen ne, nem ismerem visszanézni, mert ne, ne csalódjak így utólag. Semmi az a rész, amikor becsomagolják a csávót a csillogó hűtős dobozba, és akkor nem lehet leszúrni. Az például szerintem már akkor megnézés béne volt, de ma egészen biztosan. Viszont később láttam azt a alkotást. Éreztem én az erőt, de nem... vhs láttam, tehát az így hozzáad egy ilyen elmossa az ilyen nagyon éles dolgokat. Aha. Aha. Ó, erről miteszem videójátékban volt ilyen egyébként, hogy elkezdték megmenteni a régi tévén futó játékokat. És utána egyszer valaki észbe kapott, ez rohadtul nem úgy nézett ki, mint egy most monitoron. és ezer óra munkával írt hozzá ilyen képerrantó, képermosó CRT hatás filtert, amitől sokkal igazibb lett az egész. Így van, tehát mintha egy ilyen kicsit kerek képcsövet néznél, és nem egységesen mosódik el, meg nem egységesen van megvilágítva hátulról a kép, hanem... Igen, szór, az ő kell hozzá. És ott volt a és ha már így a kettőt össze lehet érinteni. Abszolút, összeérnek szerintem. Amiből csak kettőt tudtam megszerezni, az egyeset sosem játszottam. Pedig az mondja el a sztorit. Oké. Oh. <gül> okay. És akkor még a következő hír kapcsán, a neurománc kapcsán is van játék is, viszont film, film az nincs, csak így mindig beszélnek róla, nem? Mind, mindig belengedték azt az elmúlt 30 be, csak hogy tovább görgessük azt a szállat, hogy mennyire mi mennyire öregek vagyunk mindannyian, hogy, eh, hogy lesz egy ceneurománcfilm, sem csinálják meg, és most, hogy 30 volt, most már így lassan tényleg időszerű lenne, Aha. már talán cégét is tudjuk hozzá, meg mindent, de nem lett és elég öreg lesz, oszt... lehet, hogy van egy ilyen hullám, amikor a ponton nem lehet megcsinálni, de mondjuk egy 20 év múlva meg megint menő lenne. Amikor már nagyon-nagyon retro lesz, és akkor oké. Okay. Igen, igen. És benne élünk az... egyébként, ha belegondolsz, annyi, nemesik nem esik folyton az eső. Itt az is esik, úgyhogy abszolút. <gül> na, na, ráadásul. Tehát az én nem még lenne, plán, hogyha megnézzük, hogy miket adnak el mostanában a science fictionként a moziban. Azon gondolkodom, hogy implantátum az nincs, de ugyanakkor Bluetooth-heccsettel megközelítem. És akkor nem is kéne egy jacket fúrni a fejedbe, ami hát azért kényelmes dolog. <gül> Jó van. Azon gondolkodó, ami mostanában aktíve William Gibson, mikor olvastunk utoljára tőle? Volt egy könyv, amit én nem bírtam. Utoljára szerintem a Zero history olvastuk tőle, és annak évekkel ezelőtt volt az ideje. Nem tudom, mit csinál, látod, meg kell nézni Twitteren, követem, ott én izgalmas dolgokat retweetel egyébként, nagyon jó bejelölni, mert, mert jó, amit csinálott, oda, no, hogy regényt. Hmm. Volt valami felolvasása, azt hiszem, hogy fél évvel ezelőtt beszéltünk róla adásban, de egy borzasztó felvétel volt, a szavakat speciél nem lehetett hallani, csak az, hogy Gibson beszél. <hállal> Közben itt mindenféle van ezt senkit sem zavarjon meg az adás élvezetében. Jelenleg nem tudom hatástalanítani a szomszédokat, akik felújítanak. Ó, de akkor most már a végleges helyen. Vagy te, ezek szerint. Igen, igen, itt vagyunk. Itt vagyunk a végleges helyen, itt van a család is, és itt vannak a szomszédok, akik felújítanak. Ez, ez a, a, a, értetlen, annyira megteremtetted azt, hogy rögtön otthon érezze magát az ember abban a világban is. Na, hogy az, a, szal, a felújító szomszéd az egy olyan egyetemes univerzális fogalom, aki reggel fur, meg van a vonyító kutyája, hogy... hogy az összes exotikus így le, lepatogszatott. Nekem a hangomról is. És, és ott vannak. Ez is csak és egy nagybetűs szomszéd. szomszéd. Aha. Na, könyves, könyves hírek továbbra is. Igen, hát, és hát, már nagyon. Viterelő, blogoló, írók vonulatára, itt megyünk Charles Strosshoz. Charles Strosshoz megyünk, aki csak becsatoljuk ide a, a hugót is ami augusztus 17-én lesz, azt hiszem, a díjkiosztás. Most néztem rá, hogy idén nem beszéltünk arra, hogy lesz-e csak amit azt hiszem nem. Vagy De beszéltünk nem teljes. róla, hogy vagy ez a másik díjnál volt, ahol bizonyos kiadók. Valahogy valamit szívóznak. Hogy, igen. De azt hiszem, végig hát, sosem jutottunk el. E, én, én azzal kapcsolatban azt olvastam, hogy azoktól a kiadóktól, akik ilyen lelketlen módon nem pakolták a cucukat ebbe a csomagba, azoktól ilyen egy dolláros módon meg lehetett venni akcióson a könyveket. Az igazából nem rossz, bár, hogy az időkerekös sorozatot megveszed egy dollárért, az, az is, is, is, is legalább egy ebédára. Na mindegy, és van új uh, Charles regény, és erre volt egy verseny. A versenynek a kiírását nem találom, de minden esetre a, a landry ennek a nem is tudom, duranul a as vagy MI 9-es vagy akármi uh, speciális interdimenziós, stb. Tehát nem rendben levő bűnügyekkel foglalkozó osztálynak a HR-ről érkező rövid üzeneteket kellett írni a pályázóknak, és valami őrültesen vicces dolgok vannak. Rá, és van valami. Rögtön, rögtön a felvétel után megígérhetem. Nézzem, mindenképpen, mindenképpen. A legjobb az, ami hozza ezt a, a CIA és, és uh, érzést, ez a Redacted, Redacted, Redacted, Redacted ez nagyon sokan, és This is your Final Form of Warning. Egyébként jön, jön vissza ez a, ez a romantikus ilyen hidegháború feeling, de majd visszatérünk a könyveknél erre a dologra. Az, ha már az elég jön, szomorú, mert nem ezt nem azt hittem el magam mögött hagytunk. Nem, nem. A valóságba is visszaszűrődik, és akkor az irodalomba is. Coming soon. 20 perc múlva. De már nincsen ilyen. Nincsen ilyen régen van aki látványosan átállt az ellen másik oldal, most ilyen közepesen béna balfaszokat szoktak elkapni, oh, mint ez a német csávú, aki a, az oroszoknak, meg az amerikainak is kémkedett egyszerre. <gül> jó van, és még az uh, egy viszont, témánál. Igen. Viszont az egy dollár téma, az van, hogy vannak egész olyan ilyen bundlak, amikben könyvet lehet venni sokat egyszerre. Ráadásul el tudja, nem lesz vele tele a polc. Az egyik a Jeff Wandermer-nek a New Weird válogatása, amiben ilyen furcsa könyveket találtam én. Egyből olvastam ezek közül bele, az a Coucher Guide of Imaginary Animals, ami egy Nagyon ilyen fogos beszélgetésben <tart> nőtte ki magát, és tényleg arról szól, hogy meg lehet -e enni ez egy szarvút, vagy nem Coucher. Ez nekem de nem nem. És mire jutottál, meg lehet enni az egy szarvút? <tart> Hát, cirke, tudod. A másik a Humble band a a cuccas, csak ilyen science fiction könyvek vannak bedobálva, bedobálva. Ezt nem tudnám annyira nyugodt szívvel ajánlani, de van egy-kettő izgalmas azért. Egy jobban kinéző Ellen Dean Foster, egy klasszikus Halen Greg Bear, tehát... Hát úgy érdemes szétnézni, pláne, hogy az egész csomag azt hiszem, hogy 12 dollár használható el. Én most és semmi van benne, mondja, hogy egy, hat, egyetlen transzációval nyolc. ennyi könyvet vásárolok. Jelenleg is éppen három könyvet olvasok, és tehát ez, ez így már feldolgozhatatlan lenne számomra. Ismét, ez viszonylag régen volt olyan, hogy nem volt mit olvasnom, de azért a kitalált állatok, én elcsábultam. <laughs> Pláne, hogy most már tudom, hogy a, nem tudom én, Monsterkecsketeknőst meg lehet tenni, vagy sem. Okay. Ja, igen, én is. Én... Igen, ezt megképelem, én... hogy az a tiad. Ilyatotlen, hogy a pölcsész dolgok után most már az ételes tematika rá fog ragadni, hogy a kajákról csak én fogok beszélni mindig, de nem, nem, nem, Balázszerencsére tűnik. És ráadásul egy olyan, olyan e, fotósorozat, ami nem is először e, fut körbe a neten, vagy legalábbis nem először neten, de ma, amikor megláttam, valahogy annyira, annyira szép volt, hogy gondoltam, hogy meg kell osztani a többiekkel. Ezek a irodalmi ételek a valóságban úgy e, egy hölgy e, komponált meg különböző regénybeli e, étkezéseket és ezekről készített fotókat. Ezek egy ez előtt is fogyasztható, de például nagyon jól szórakoztam az átváltozás, <gül> átváltozás képen, ami tényleg megidézi a regény hangulatát, de nem hiszem, hogy bárki is kedvet kap nagy bele legyen. Hmm. És, és utána elgondolkodtam azon, hogy, hogy oké, oké, mondjuk a Balázs az ilyen kajákról, az, az nyilván generálja azt, hogy... hogy, hogy az étele foglalkoz, de beszéltünk arról is, hogy vannak ilyen nagyon jó ízű nevű detektívek, mint a Begréfer ügyelő, vagy, vagy a Montalbán, de van olyan, van olyan könyv, aminek az étele, étele most be jut, hogy megnéznétek, hogy néz ki egyáltalán. Most ugye itt volt a fűszer, hogy ezt, azt, azt is kipróbálnánk meg, vagy koncepciót gyártottunk, hogy, hogy milyen lehet esetleg szintén ilyen imaginályos. Vannak, vannak ezek a regények, amik erre épülnek, nem, hogy mit tudom én Toszkánából vagy akárból esznek, és a kukával, valami nagyon lájtos regény is köré. Aha, de hogy maga az étel, amit mint a pángalaktikus pán gégepukasztó, hogy, hogy, hogy, hogy csak egy eleme a regénynek, de annyira jó az a regény, hogy szeretnéd az ételét is való, valóságán tenni. Ebben a gégepukasztóban ne menjünk bele, az egész tegnapi napot a másnappal töltöttem. Oh. <laughs> Oké, okay, okay, akkor majd lesz ilyen könyv. <gül> Viszont tudod mit? Úgy konyhailag, mint, mint logisztikailag, mint népegészségügyileg a Harry ó, de... Potter világának reggelijeit. Tehát hogy lehet annyi csokit megenni sültökkel, annélkül, hogy nem lesz mindenki rosszul? És, akkor És mi marad utána az asztalon? Ezeket a Harry Potteres hivatalosan brandit cukorkákat, Igen, a főződíjó, meg mit tudom én. Bogoly, minden de Hát elég ganyin voltak megcsinálva, de az igazit, az igazit azt kipróbálnám meg. Mondjuk azok a lakomák, amelyek általában a regények végén szoktak lenni Harry Potterben. Bármelyiken szívesen be beszálltam volna. Fú. A valóság még jobb, mint ezekben a könyvekben, azt kell, hogy mondjam. <tos> Egy, egyre, egyre. Itt it, it azért, azért azt a Bogolyberti az, az nem. <gül> Viszont akkor idehoznám <personsékeket> ide azt mesékeket. a... Nem is egy varázsisküles <gül> Hogy, hogy e, e, ezt csak azért dobtam fel, mert szintén végfutott az egész neten, hogy, e, hogy a Rawlings kiadott egy egészen rövid, ilyen 1500 szavas kis újságcikk e, e, e, e, e, e, e... e formátumú e, story Harry Potterrel, ami a regények után e, játszódik. E, e, már a 30 oráhány éves Harry Potterről, és a Rita Vitriol ír egy ilyen Quidditch Match kapcsán cikket, és lehetett olvasni, de aztán már az egész neten. Igazából, én, én nem olvastam el, mert valahogy nekem tehát pont azért is hoztam fel témának, mert kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, és elmondom az enyémet, hogy, hogy, hogy ezek a kiszivárgott kis pluszok, amik már a lezárt történethez tartoznak, amelyet már nem akar folytatni a szerző, de mégis ír egy ilyen kis, kis, kis izé, szerűséget. hogy én, én, én ezektől nagyon félek is. Én <laughs> nem annyira, hogy, hogy tudtam róla, no. meg láttam én is a linket, de egyszerűen nem akarom elolvasni, nem, köszönöm. Ha, akkor akkor ugyanez, ugyanez van velem is egyetértünk, szóval, hogy miért nem ír akkor egy rendes valamit? Így van, tehát vagy, vagy ad egy teljes tányi rételt, vagy akkor foglalkozom valami mással, nem? Tehát, hogy így most odavet egy pár mondatba valamit, nekem az nem kell. Nem. Ráadásul volt ez, amit mindenki kiemelt a újságcikkekben is, hogy, hogy ilyen misz, mi, új, misztikus sebbhely van Harryn, és akkor persze ez körülbelül olyan, mint ez sorozat évadzáró, hogy, hogy Oké, okay, és akkor most mi van? elkaszálják a sorozatot, vagy sem, vagy lesz folytatás, és akkor kiderül, hogy most mit mondott a, a, a nővér, a, mit, hogy az így? A, jól Olyan. értem, ugye készül valamilyen a, a Harry Potter előtt 70 évvel játszódó valamilyen el, elősorozat, nem? Valami ilyesmit olvastam mostanság, hát, hogy így a, a világ az így nyitva van még. Egyrészt a prequelről van szó, és másrészt nem tudom, hogy ez ugyaneze, mint a Fantasztikus lények, és hol találod meg őket, című Harry potter ez eleve valami csitinek készült kiegészítő füzetkének a megfilmesítése, amit, mint kitalált állatos dolog, tök jó, mert szeretem a kitalált állatokat, de mint még egy bőrlehúzás, ha úgy meg annyira nem. De nem fárad, de az egész Harry Potter téma, tehát így... Én, én nagyon nagy rajongója voltam a könyveknek, meg a filmeknek, habár nem tetszett a igen, igen, felnövünk és egyre sötétebb a történet. De, de tehát így, ez, ez egy kerek dolog, tehát ezt így békén kéne hagyni szépen elcsomagolni, nem? Hagyjuk békén helyet. Hát, nem is ez van. Igen, igen. Nem, nem így működik a világ. <gül> Amúgy igen, tehát én hamarabb adnék két Harry Potter-t. Egy azért, hogy a Lev Grossman befejezze már végre mert és is a harmadik ötete. Hát, Sőt, igazából három Harry potter is arról van szó, Rád Én meg ugye szépen lassan rajongója leszek ennek a, az új Rowling sorozatnak, a Krimi sorozatnak, és szerintem tehát ha már, ha már van tinta a szalagon, akkor, akkor azt gépelje bele. Hát meg ha jó, nagyon úgy jó, ki, hogy amúgy ő Isten pénzét megkereste ezzel a potter dologgal, tehát igazából nem hiszem, hogy rászorul őrületesen. Na jó, de a folyamatos sikerélmény az. Ez minket is hajt. Az igaz. <gül> <gül> Jaj, de szépen be ezt a mondatot. Oké, okay. meg is és a következő kis. Sikert. És még az Isten pénze is hova van. <gül> Na uh, igaz. Zárójeles megérzés, csak egyébként még egy folytatásból uh, kiszivárgott kiadott, akármi részlet van. Ez pedig a Hannu Ryan Ilyeminek a következő könyvében jelent meg még két héttel ezelőtt egy, egy egy részlet, amit akkor jól nem vettünk most mostanra viszont nem olvastuk el. Úgyhogy mindesetre van. Oké. Okay. És akkor, ja meg, ja meg, ja meg, végre az ipar, igen, ez az én hírem. A New York Times-on meg egy egészen jó cikk arra, hogy az Amazon most mit izmozik, ami egy visszatérő kedvenc témánk. Közben mindenféle pénzeket ígért a helyettes szerzőknek, hogyha befogják a szájukat, és hagyja, hogy jó tegyen velük. És, és azért izgalmas ez a cikk, egyrészt, mert összefoglalja az eddig vitát, amit a kedves hallgatóság, tehát, hogy is mondom, hétre készen követ, a másik része viszont, hogy a, az Amazonnak a Kindle-es kindle uh, igazgatóhelyettese, az mond három nagyon jó mondatot, amit amúgy mindenki technológiával foglalkozik, uh, de azért hasznos, hogy ez így ki van mondva, mégpedig az, hogy a, a könyvek olyanra árazva, hogy versenyképesek legyenek, nem csak más könyvekkel versenyeznek, hanem a Kendrick-es szagával, a twitter a Facebookkal a Hulu-val, a varessorozattal, meg mindennel. És hogy így kell gondolkodni róla, és így kell árazni. Más kérdés, hogy, hogy ezzel a Amazon is bizonyosan jó járna, hogy bekényszeríteni a kiadókat az olcsó könyvekbe. Ez az az ember, aki így meg tud nyitni egy Excel táblát, amiben ott látja a valós statisztikákat, hogy ezeken a tableteken, meg Kindle olvasókon, meg mit tudom én, mit fogyasztanak az emberek, és tényleg tehát nem lehet nem hallgatni erre én is mindig ugyanezt mondom, hogy körülnézek, és akkor ezt látom az utcán, hogy, hogy ezzel versenyeznek. Nagyon érdekes világban élünk, nem? Nem tűnik úgy, hogy a, a nagy kiadónak a kiadói modellje az tartó lenne. Egyébként, Ugyanakkor értettem, valahol értem, hogy miért nem akarnak a darálóba. Hogy, hogy azzal akarják most megnyerni az írókat ennél a kiadónál, hogy, hogy jól értem, akkor száz százalékban megkapják a könyvvárát, vagy valami hasonló ilyen őrült akció van. Volt, volt egy ilyen, de az nagyon nehéz komolyan venni. Aha. Ugyanakkor meg ez a cikk ez azzal kezdődik, hogy megkeresnek egy olyan írót, aki, aki az Amazon világon belül él, az Amazonnak az egyik sorozatában írja az ő könyveit, és, és ő meg tökéleg elégedett ezzel. Aha. És hogy több itt kap egyébként, mint, hogyha egy nagy kiadónak írna. De neki meg bejött az élet. Igen, tehát amíg, amíg megy ez az alkudozás, azt ígéri az Amazon, hogy addig tolják a száz százalékot az íróknak. Nagyon durva. Nagyon nehéz szeretni. Ez, ez a leggéztöbb az egészben. <gül> Jó, van. Következő, ez nagyon-nagyon ez veszélyes link, erre nem biztos, hogy rá Ez kigyűjtötte pedig ez Gabi lesz. Melyik link az, ami veszélyes? A bárkás? Igen, igen. És miért? Tövő, nagyon izgalmas. Most, hogy mi az, ami vissza ezt? Hát mi az, hogy barka online? Bárkás. Hát a, a ba... bárka online. Aha, hát, ez hát az online. A barka szentelő, meg ilyenek. Ott ki mesél róla nekünk? É, igazából ez egy online irodalmi újság, a Bárka Magazin online verziója, a gyerekirodalom szekciójukat az ott nagyon jókat tudok találni. És most is Lakatos Istvánnak az új regényéből egy részt, amit azért vágtam be, mert egyrészt én elkötelezett híve vagyok Istvánnak, mind az illusztrációi, mind a regénye, ami ugye már volt szó itt az adásban, a Dobozvárosról. Képregényeket is gyárt. Lájkoljátok Facebookon, mert iszonyú jó pofa dolgokat osztogat meg. Néha csak ilyen kis rajzocskákat, egy-egy karaktert, amúgykor egy Sherlock Holmes, meg ilyesmi is, és nagyon-nagyon és lehet szeretni. És elolvostam ezt a, hát nem tudom, két-három oldalnyi méretű szöveget, és és majdnem úgy értem, mint a szereplő, aki, aki hát nem tudom, most el lehet spoilerozni egy olyan könyvnek a részletét, ami még nem jelent meg, de a részlet maga megjelent, szóval vicces, minden esetben nagyon hardcore kis szöveg, és közben meg ifjúsági ilyen misztikus, fantasztikus regénynek tűnik. Én várom azt a könyvet Magyarországon, ami, ami hardcore és mégis ifjúsági, tehát, hogy nem nem, nem, nem Erős, erős szöveget, és, és akár ebben benne van a lehetőség, tehát uh, szerintem egy 13-14 éves gyerek az már, az már nem a enyjönó pajtikán, és akkor ez, ez az, amitől ugye szerezzenek a gyerekek, amikor így megszorítja őket egy idegen bácsi az utcán, hanem, hanem már így láttak elég sok durva jelenetet, és, és ezért kicsit már túl van ez a, a, a, az, az küszövük. azon az állítólag. Egy... ami... Most találtam rá nektek biztos már egy ilyen meg volt ez a téma, az a jóló világan 4 en ezt láttátok ezeket a videókat? Ö, hát a... én videót nagyon... Már nyugodt hogy létezésével. Aha. És Igen, teljesen igaz. abban a. Tehát ilyen 16-16 éves emberek szerepelnek benne, és én rettetesen meg vagyok rémülve, hogy 16 évesen hol tartanak az emberek jelenleg. Tehát ez az ifjúság dolog, ez. <gül> Él, él, Korcsosul a témet. világ? Korcsosul? <gül> ez egy a nem férgem, férgem, nem féltem attól, hogy túl, túl véres könyvet olvasnának, az az igazság. A okay. mai fiatal aztán, Erről a mezőről csak hatos dobással távozhatsz, és írjál be egy plusz tíz évet. <gül> De ez egy valós, valós élethelyzet, amit itt nekem meg kell oldani, úgyhogy a közeledő a korhoz közeledve Hát örülök, hogy én csak babahányást takarítok, igen. <gül> jó. Oké. Okay. De mi vagyok, hogy Bruce Willis nézel. <gül> <gül> Bálás, ez te teljeszi letöltheti. És akkor még uh, adasztrázunk itt. Adasztrázunk még egy beszeres szabályként. egy jó akartam spazolni ja, jövő jöhet, hétre, de elmondom akkor ezen a héten is szívesen. Van egy Hawking Index nevű cucos. ez meg a VS-ében jelent, meg Wall Journal-ben, amit uh, a Steve a az időrövid története alapján neveztek el így, és, uh, és ez arról szól, hogy melyik azok a könyvek, amit az emberek megvesznek, majd nem olvasnak el. Ilyen aspiráció. Uh, yeah. Igen, igen, igen. Uh, és mi az, amit előre lakunk, rakunk a polcon, hogy mindenképpen lássák, hogy megvan, és próbálunk róla nem beszélgetni. És az van, hogy az idén nyárnak a könyv, az Thomas piketty a Capital in the 21st Century, ami, amit valószínűleg mindenki megvett, és senki nem fog elolvasni, illetve 2,2 ami ahhoz képest, hogy mennyire egy akut problémáról szól a könyv, amelyet nem olvastam, uh, ahhoz képest azért elég durva Itt dolog. a visszamentek még pár évet, hogy, hogy mik voltak ezek a könyvek, és a 2013-as Thinking Fast and Slow, nekem gyanús, hogy hogy ezt én se fejeztem be, annó pedig beszéltem róla. Tehát valamilyen szinten meg tudom erősíteni, hogy ez nem teljesen búcsit. És most elérsz, nem egy jó könyv egyébként. A felét legalábbis. Én, igen, igen. Egyébként erre szerintem az egyik válasz ez a Kindle Singles dolog, hogy vannak Aha. olyan témák, amit csak azért raknak könyv méretre, és töltik fel könyv szilikonnal, mert hogy könyvként lehessen értékesíteni, de a téma maga inkább jól működne egy ilyen száz oldalon, és szerintem ez a, jó mondjuk lehet, hogy az univerzum teljes körüljárását Hawkingtól nem várhatjuk el száz oldalba, de nagyon sok ilyen, ilyen akár gazdasági, akár self help akár politikai könyv sokkal jobban kitölti ezt a száz oldalt, mint a minimum fölpumpált 250-et. Elrontottak minket ilyen szempontból az 500 oldalas doorstopper regények, amik mennek, Én mennek, van, mennek, te mennek. Te és az az még dabol. Érték, érték, hogy akkor ez, ez egy komoly gondolat, az nem lehet olyan vékony, mint egy romána. Én a múltkor hoztam egy jó példát. Ott volt ez a szép és ez egy képregény, ami 60 oldal, de de mindenben. De minden, minden. Még mindig is nők is. Oh, keresek is egy doulacányoszét. De amit keresed, ki, ki ez az adasztrás? Én hoztam, ez két hír, amit egymás mellé tettem. Az egyik az, hogy az adasztrások posztolták a Facebookra, hogy a, a, a szingularitás küszöbéncénű könyvük elfagyott. És nincs készleten, ezért berendelnek. És most ez egy olyan, olyan dolog, amire én nem, nem gondoltam volna, hogy, hogy ez a könyv elfogy. Most még arra tudok azt tudom képzelni, hogy eleve egy kisebb mennyiséget készítettek elő, és ehhez képest nagyobb volt a kereslet. És egyáltalán nem mondom, hogy ez baj, sőt, de, de meglepő ez ugyanúgy. És a másik link pedig, az pedig az agavésoknak a nyári akciója, ami viszont uh, szifájdítóan olcsóan jó könyvek. 500 forintért. Uh, nem tudom, hogy van-e most időtök rákukkantani. Szerintem uh, az 500 forint az a magyar egy dollár. Aha. És, uh, és én magam is bevalom rendeltem, de valahol, valahol furcsa nekem, hogy, hogy, hogy um, én ilyet pörgetnek ki könyveket most, papírkönyveket. Hát ne foglalják a helyet meg. Persze, persze, de mit tudom én, volt itt uh, Blog, ugye sok, sok könyve jelent meg. Krisztófer az ugye nagy kedvence mindenkinek. Uh, én nem is tudom, volt még, uh, úgy látom, talán az el is fogyott, abban én még rendeltem... Uh, Kémennek mennek ez a mesekönyve, abban lehet, hogy csak pár Mindenesetre Minden igen, lehet, hogy utolsó darabok, vagy a fene tudja, de, de, de én azt gondoltam, hogy ezekből nem marad készletem, hogy utána kiszorják. Furcsák ez az elképzelése. Az az az az az az, az, rá... már... Azok, amiket szoktunk látni könyvhéten, könyvfesztiválon nagy részt a pont hasonlóan 500 forintos dobozban, bár azért, hogyha valakinek eddig nem volt egyenlítő magyar-afrikája, vagy legszomorúbb kis robotja, az most uszuljon fel a webkönyvekhu pontúra is nézzen szét. Igen, nekünk most nem szabad annyira a kiadófejével gondolkodni, mint vásárolom, mint az őrút, rá kell bolnunk. Igen, tehát ez, ez mindenképpen így van. Én most csodálkoztam erre rá, hogy én mennyire nem a kiadófejével gondolkodom, tehát, hogy meglepő volt ez a... <gül> az egész de érdekes Érjük lesz, Érjük lesz, meg, meg kéne tudni, hogy a, az adaszráik mennyit adtak ki a, abból a bődületesen vastagkönyvből hát elképzelhetetlen egyébként hogy, hogy sokat el lehet adni ö, lejárt futurizmusból. Hmm. Hát futurizmusból akkor, akkor most átváltunk mindjárt köny könyves rovatra, és akkor azt is meg kell mondani hogy mennyire vásároltuk hát, ha ez itt színezi a témát jó, mindenképpen. Én szívesen kezdem, mert uh, a könyvfesztiválon vásárolt 500 forintos könyvről van szó, mm. és ráadásul a gová is, tehát ez uh, víces, de a, a linket, hogy van ez az akció, ezt később láttam, mint hogy ezt a könyvet már, már el is olvastam, tehát uh, akkor már itt volt a, a dokumentumban, ezt vissza lehet nyomozni, uh, és... Uh, és ez egy blokkkönyv, ráadásul ugye az a sorozata, amelyik a betörős, ez a Bernie Rodenball nem sorozat. Blokkot én szerintem itt mindig csak dicsérően emlegettük, vagy pedig mindenkit olyan pozitív minőségi dologként, még akkor is, hogyha esetleg a jelenség, ami, amiről szó volt, az nem volt pozitív, de a, a bérgyilkos sorozatát azt én szerintem nagyon csak szuperlatívuszokban tudtam uh, uh, itt uh, na, tudtam róla beszélni, de nem tudom, hogy a betörős sorozatáról volt-e szó. Uh, ti mennyit olvastatok tőle, vagy mi, mennyi a, hát a, a, a hármat? bőven. Aha. Én kettőt, kettőt, maximum. Aha, mindegyik sorozatból, vagy pedig a betörősből? Ami a kezembe, Ami a kezembe került. Aha. Ez nem és olyan, hogy visszatesz az ember az 500 forintos kuporcba, nem? Tehát akkor ezt majd elviszi. Igen, igen, igen akkor mert mert miért legyen meg. Valahogy nekem is az volt, hogy azért vettem meg akkor a könyvfestiválon, mert egy, egy gyors, gyors öröm adagot ad. Tehát lehet tudni, hogy ezen nem fogok sokáig rágódni, nem lesznek nyugtalan éjszakáim, egzisztenciális kérdéseket feszegetve, ami persze nem biztos, hogy baj, tehát ez nem egy negatív vagy pozitív ítélet, de, de pontosan tudom, hogy mit fogok kapni, és, és az a betorolk előtt a Ted Williams pontosan ezt hozta. Tehát abszolút tiszta üzlet volt, 500 forinttől én a csodálatos pár órához jutottam, és elgondolkodtam, hogy, hogy, hogy mikor volt utajára az, hogy hangosan felnevettem könnyen tényleg. Egy, nem, az a, nem az a fajta poén, amit most szívesen elmondanék nektek, mert néha szégyenkezem, hogy mind tudok hangosan nevetni, de adásban is számtalan megtettem, ez mindenképpen mentség. Üm. De régen volt, tehát hogy sokszor okoz örömet egy könyv, vagy így mosolygok, vagy ez a belső nevetés, amikor ilyen, ilyen okos vicceket uh, talál az ember, és, és uh, nagyon jól szórakozik rajta, de, de hogy hangosan nevetni, az, az rég volt. Igen, mikor um, írja az ember az interneten, hogy a, a földön hemperek igen, igen, és igen, akkor igen, az... így óvatosan elmosolysz maximum a való. Igen, igen, igen, egy kis féloldalas mosoly, igen. és közben egy bólogat talán az ember a képeret. Ne, és, és pontosan hozta, és gondolkodtam, hogy mi az, ami, ami, amit ennyire tökéletesen tudja adni ezt a, ezt a hangulatot, mert a történet az elég szövevényes. Ugye a betörőről, aki nem olvasta az, az egyik részét sem a sorozatnak, annyit kell tudni, hogy ő egy... Ö, ö, ö, nagyon profi betörő, viszont ö, olyan helyzetekbe keveredik folyamatosan, ami miatt bot a ö, nyomozóként kell fellépnie, főleg azért, mert a betörései közepette, általában belefutatni a komolyabb gyilkosságokban, és tisztára kell magát valahogy mosni, és ez a, ö, beárni, ez a ez a sorozat folyamán egyre ö, biztosabb polgári egzisztenciát épít ki, antikvárius lesz, és ö, egy-két kapcsolata stabil marad, általában a baráti kapcsolata van, egy Karolin nevű ö, nagyon jó barátja, aki egy kisnevésű leszrikus kutya kozmetikus vagy, és ö, rettenetes éles párbeszégek. Két... Igen, egy ilyen barát. <tos> Igen. E, folytatnak, ami tehát gyakorlatilag adják-veszik, tehát adok-kapok majd folyamatosan, és, és bármelyik könyvben vannak ilyen párbeszédek, akkor, akkor ezek mindig garantálják azt, hogy, hogy lesz egy-két olyan pillanat, amikor, amikor jól érzed magad olvasás közben. És ehhez még jár egy történet, ami általában ö, ö, elég szövevényes, és, és Brock ugye azt is megcsinálta, hogy a különböző tisztelgéseket is belevitt a sztorikba, tehát voltak ögatok, a is volt talán csendleres, hatású történet. Én ennél a Ted Viniansnél nem jöttem rá, hogy van-e ilyen főhajtás bármilyen kölyök szerző előtt. Ráadásul baseballkártyákról van szó, ami szerintem nekünk, itt a Magyarország olvasóknak ez különösebben semmi. Tehát, hogy az hogy, az, hogy az antikváriumban több olyan kötet van, ami bizborkárt egy gyűjtöknek szól katalógusok, ez így ez, ez, ez nyilván azt jelenti, hogy tényleg erős a kultúrája, de, de minket ez talán kevésbé írni. De ettől függetlenül, a storia helyére bicen, a Krivi történet. egyén gondolkoztam, hogy, hogy, hogy annyira. Abszurd, hogy itt ezekben a sztorikban mindig van Bernének egy olyan társa, akivel ilyen elmélyű, rettenetesen vicces párbeszédeket tud folytatni, hogy a rajt életben én miért nem az ilyen emberekkel. Jó, azért, mert alig járok mostanában ki az utcára a gyerekek miatt, de, de, de hogy, hogy, tehát, hogy így akár még egy taxisofőről is olyan beszélgetéseket folytat, ami utána a regényben ilyen nagyon kellemes jelenetekhez vezet az én taxisofőreim azok általában a... nem is tudom, általában... Érgelődnek ár... valami nem? Tehát igen, valami... igen, igen, igen, igen, igen. Pontosan. Valamit rossz csinálsz. Valami <gül> jó városban. Tök jókat lehet taxis taxisofőrekkel. Én már így alig várom, hogy mikor próbáltam ki ezt az Uber taxis szolgáltatást, ahol még így a címet se kell mondanod, sőt fizetni is az alkalmazáson keresztül fogsz, tehát ez ilyen nirvána Hát lehet, hogy Azzal akkor egy ilyen blokk. Tisztet, ilyen... Igen, kihagyom azokat az élethelyzeteket, amikor, amikor ilyen történhet velem is, mint egy ilyen blokk körémében. Viszont egy hát évezi kizsák manyótaxisofőröd uh -huh. van, olyan, mintha Ricksal aznál. <hállt> hmm. <hállt> de nem, hát nem a taxisofőrhez a, a Pakisztánból érkezett vendégmunkáshoz százbe, hanem rögtön Karolina a leszbikus kutyakozmetikus kozmetikus fog felvenni. Tehát, hogy azok Caroline-nek és, és, sokkal jobbak a párbeszédei a könyvekben, mint a taxisofőröknek, tehát szerintem mm. megnyílnak, itt más, más ez lehetősége. Ez egy elég kell, hogy mondjam. <gül> hogy rögtön elkezd ilyen leszbikus kutyakozmetikus keresni. Így van. És még egy még... És Az ember leszűk, most Hát először a kutyakozmetikusok között, ami már eleve egy olyan szűk sáv, nem tudom, hogy mikor vannak keresetek Egy Két anekdotához aztán átadom a az szót. Az egyik az, hogy kutyakozmetikus, itt az Király utcában van a Lulu kutya bolt, ami számomra teljesen rejté volt, mert soha nem láttam, oda betérő vásárlót, se ember se kutyát, de van ott minden, tehát ilyen kis kutya sampon, kutyakörömlak, mindenféle plusz díszítmények, amiket a kutyákra lehet akasztani, és egészen addig amíg egyszer csak így meg nem állítottak az utcán, két teljesen jó konszolidált hölgy és megkérdezték, hogy nem tudom hogy véletlenül, hol van a Lulu. Én jöttem először, megmondhattam, de tudom, a patika mellett ott a Lulu. Ez az egyik, a másik pedig, hogy, hogy amikor rákerestem itt a neten a, a blog kritikákra, akkor én szeretem, hogyha, hogyha ilyen bloggerek könyves bloggerek kritikáit tudom bevágni a poszthoz. És, és örömmel láttam, hogy Lobó írta a könyvről, és, és azt, a, azt a furcsa dolgot tapasztaltam, hogy megnéztem egy másik könyves bloggernek is a, a kritikáját, hogy mind a ketten valószínűleg ugyanazt a könyvtári példányt olvasták, most nem tudom, hogy ismerőséi ismerőségi egymásnak, vagy, vagy bármi, minden esetre a Pingi nevű hölgy ugyanazt a könyvtári példányt, mint Lobo, amiben bele volt írva, hogy belene kezdj, tök szar, <hállt> Kettő között valamelyik írta bele, nem? <gül> de, nem tudom, de, de ez, ez vicces. És <gül> már lesett arra, hogy amikor majd a könyvtár szanálja az olvastatlan könyvet, akkor jól 500 forintért Úgy, Úgy, egy könyvtáros lárazást kéne mi egyszer. Na mindegy. Szóval annyit komolykodtunk itt könyvtárakkal meg mindennel, hogy nem is könyvet fogok javasolni és minőszíteni itt. Egyébként egyszerre három könyvet olvasok, nektek is biztos vannak ilyen időszakok, amikor meg is tetszik valami a könyvesboltban, meg kapok is ajándékban, meg akkor még online is vásároltam könyvet. És Csiga lassúsággal haladok egyszerre három könyve. Viszont egy csomó képregényt elolvastam, most mindenféle új sorozat indult, ilyen független kiadóktól is, DC-től is, Marveltől is, és, és így belekóstoltam egy párba az az érdekes ezzel a, ezzel a képregény dologgal hogy ha bár egy-egy ilyen könyv nem, nem, nem hosszú, ilyen 20, maximum 30 oldalas nyilvánvalóan ezt is elég sok idő elkészíteni ugye van, van több szereplő is a játékban van aki van magát a forgatókönyvet kitalálja van aki megrajzolja ugye fekete-fehér meg ceruza alapon így a, a körvonalakat meg van aki kiszínezi, aztán másik ember feliratozza a dolgokat, van, aki külön a borítóért, meg a logóért felelős, tehát ez egy, egy ilyen bonyolult folyamat összehozni egy képregényt, de ezért eléggé gyorsan tudnak reagálni így a, a, a valós életbe történő dolgokra, és ebből az öt képregényből, amiről beszélni fog kettő is így az orosz témához csatlakozik valamennyire, ami így meghatározza így a politikai, meg egyéb Témákat ugye a környezetünkbe. Az egyik a Grayson nevű sorozat, akinek a név ismerős, ugye Dick Grayson nevű figura, ugye Robin volt a Batman mellett a DC képregényben. Eddig megvan? Aztán meg volt egy külön, ugye összevesztek, és akkor itt lehet kikacsintani a, a Batman és a Robin kapcsolatára, de összevesztek, és egy Nightwing nevű ilyen szuperhős lett belőle ebből is már többében át nagyon sok sorozat volt. Most a közelmúltban valamilyen módon, valamilyen nagy dc eseményben kiderült, hogy, hogy ki ez a Nightwing, és most már nem, nem lehet maszkos fős, mert mindenki tudja, hogy ez Dick Grayson, és akkor most ebben az új sorozatban egy kém lesz belőle. Tehát így, így nehéz egy olyan egyenletet ebből összerakni, mert az lesz a végeredmény, mivel kiderült, hogy ki ő ezért kém lesz belőle. Mindenesetre a Grayson sorozatban egy Oroszországi eseményetben találkozunk vele, ahol valamiféle ilyen James Bondi e, ilyen, ilyen vonat jelenet során e, orosz kölynnökkel, meg mindenféle mafiózókkal, mindenféle egyéb figurákkal csap összedik Dick és természetesen a robbing szerepkörben már betanult ilyen akrobatikus e, dolgokat tudja bevetni itt is hogy kém elhárítsa. Minden esetre nagyon vicces, hogy, hogy újra megjelent az orosz kém, meg az orosz hadsereg, mint, mint ellenfél. És a második könyv is, amire azt nem tudom nagyon javasolni, de mindenképp érdekes. Ugyanúgy a DC kiadótól, a Suicide Squad nevű sorozatnak egy ilyen rebootja történik. Ez már egy ilyen régebbi sorozat, az az alapötlete, hogy az ilyen e, negatív figurákat korábbi DC képregényekből, börtönből ugye szabadon engedik egy adott megbízásra, tehát ez a filmekbe, képregényekbe, könyvekbe is találkoztunk ezzel a Piszkos 12 témával. Ha. És most az a feladatuk, hogy ugye problémák vannak Moszkvával, és akkor ezt a, megbízák ezt a Suicide Squadot, hogy akkor rakják rendbe Putyint az a feladat, hogy menjenek és kicsit a Kremlben robbancsanak, büntessenek, stb. De teljesen őrült képregény az egész. Semmiféle háromsornál hosszabb storyt nem lehet kiszűrni belőle, de viccesnek tartom, hogy akkor hirtelen újra fel beindul ez a, akkor most az oroszokat büntetjük téma, és nagyon vicces a tányér sapkás oroszokat, ahogy mit tudom, ilyen a Harley Quinn meg a hasonló ilyen, ilyen DC világban élő negatív figurák osztják. Ez volt így a nagyon commerce képregény DC-i sorozattéma. Aztán belenéztem ilyen, a, a, ilyen alternatívabb, kicsit ilyen független képregényekbe. Az egyik az a Spread nevű sorozatnak az első száma. Ez most így eléggé nagy ilyen így, így, amiről az áldán fog beszélni az egyik képregény, a szága talán tavaly-tavaly előtt ennek volt így nagy visszhangja, most ez a spread amiben csak egy epizód jött ki így az Image comics az az, ami nagyon pozitív visszajelzéseket kapott, és ez is egy ilyen science fiction post-apokaliptikus dolog, valami szörnyűség jött az űrből, ami elég egy elpusztította a földet és ilyen zombiszerűen át tudja venni a, a, az uralmat az adott, megtámadott áldozat fölött. És ez a spread nevű képregény alapvetően egy ilyen antihős figura, akinek egy babát kell, akinek furcsa ereje van ez ellen, a spread ellen azt próbálja megmenteni és mindenféle kalandokon átsegíteni. Szerintem egy ilyen totálisan ilyen akár számítógép által generált, poszt-apokaliptikus science fiction történet is lehetne, de nagyon igényesen van megrajzolva, nagyon izgalmas történet, és fogom továbbolvasni. Egészen őrületesen néz ki, most belenéztem a komikszor Jim preview-ban, és azért ez a srácok a rajzolót, le még piros meg, el, mert el fog folyni. Igen, igen, tehát Azért van benne egy icipici <gül> Aha. Még az árakról, ha beszélünk, ez fontos téma ugye a képregények kapcsán is, hogy azért a 26 oldalén nagyon sok pénzt elkérnek. Panaszkodtam a Comixology-val kapcsolatban néhány epizóddal korábban, hogy most már így ellenőrzik a, a hogy honnan vásárol az ember. És ezt például már csak az angol felületen keresztül vásároltam ezeket a képregényeket. Azt nézem, hogy az amerikai boltban 2,99 dollár, és az már ilyen, hát egy olyan 50 centel drágább az európai boltban. És nagyon élvezem ezeket a képregényeket, de picit sokkalnom ezeket az árakat érte. Aztán még egy említenék egy, egy másik ilyen függetlenek kép, képregényt, az is ilyen, nem is tudom, furcsa science fiction dolog, az a címe, hogy The Life After, és valamiféle ilyen purgatórium szerű dologba játszódik, mint ez, ahonnan egy a főszereplő eh, valamilyen módon ki tud törni embereket, tehát így az első részben még csak éppen próbálja az ember megérteni a világot, hogy mi történik, de de ez valami érdekes történet is lehet és a grafikai világa is, is nagyon tetszik nekem mindenféle ilyen időbe, ugrunk jobbra-balra, meg, meg furcsa, ilyen, tehát ez egy ilyen visszatérő téma, hogy, hogy valamilyen purgatórium, de mintha kívülről valami szervezet ezt irányítaná. Szóval ezt, ezt is mindenképp követni fogom, hogy érdekes történet sülhet ki belőle. És végére hagytam még egy, egy margales képregény témát. Ugye, púkember az örök ifjú téma. Volt neki egy ilyen <coughs> furcsa, vadhajtás, ez a Spider-Man 2099 című sorozat volt, nem is tudom, 80-as évek végén lehetett, vagy 90 es években, hogy a Marvel csinált egy ilyen futurisztikus világot is magának, ez a 2099-es világ, emlékszem ott a Punisher képregényt, meg ilyesmit olvastam ebből a világból. Most onnan nagyon indokolt dolgok miatt visszatért az a verziója a Spider-Mannek, aki ott az, az, az ottani pókember, és a jelenlegi Marvel univerzumban próbál dolgokat csinálni. Teljesen őrült dolog, de ez a Peter David nevű nagyon-nagyon híres képregényíró, aki ezt viszi, és uh, szerintem tehát hozzá ezt a nagy oldököt, uh, nem, nem a filmes ilyen síró spider figurát, hanem a poénkódó spiderman figurát, és van egy ilyen időutazós csavar benne, meg, meg humor, meg, meg jó dolog, szóval ez, ez is tetszett. Ennyi a kis beszámolom a képregények világából. Azért én pont az ilyeneket szoktam úgy utálni, amikor bejön egy nyolcadik szának a harmadik rebútja, és nem tudom, igen, hogyan összekötteni, és, és a végén szemben egy 3 millió 48-dalas Wikipédia szócik, hogy de ez a Batman azt tulajdonképpen a másik szállnak, a Robinjának, a lányának a barátnője, Aha. és akkor mi a fasz van? <laughs> Itt mindent el kell dobni, ami így koncepció, és csak élvezni, hogy jön, jön az űrből egy másik robot, aki ki akarja javítani ezt az idő, időben történt dolgot, és vicces dolgok történnek. Na, itt ezzel a lendülete játszottam múlt hét végén Batman Arkham-ot jeans-t, hmm. hát a sztori az nem volt túlzottan jó, de a végén az volt, hogy én vagyok Batman és embereket kell lepofozni az meg úgy működött. Úgyhogy emberek le lehettek pofozva. Na ehhez képest viszont olyan lelki szépséget hoztam itt képregénybe, hogy csak na. Ez a Brian K. Wohan, Fiona Staples és mivel képregényről van szó, és még sokan mások csapat által létrehozott szagának a második és a harmadik paperback, azaz gyűjteményes kiadása. darabonként 10 db darab ingyen postázva. Ami ami rohadtul megért, így, így megéri képregényt venni füzetenként mindig szívom fogom, hogy, hogy mennyibe kerül ez, és tulajdonképpen milyen hosszú, is, és amúgy is el fogom hagyni költözés közben legközelebb. Okay. Ez már nagy, vastag és nehéz elhagyni cserébe, majd vacak lesz cipelni. És, és az első részt, azt nem istenítettem már, ez pedig pont ugyanazt viszi tovább. Van egy, egy lájatosan, akár Rómeus-Júlió történetként is indulható dolog, két Faj, két nép, ezer éve háborúban állnak. Oda már jutottak azért az intelligencia, hogy nem a saját bolygóikat kéne szétbombázni, mert az, az csak hülyeség. Pláne, hogyha az egyik bolygója a másik bolygójának a holdja. Tehát azért így kevés hely van szemetelni. Hanem helyette egy kis hidegháborús, uh, proxy vívnak itt ott ott uh, különböző népeknek a bevonásával. Na, az egyik oldalnak az egyik katonája, a másik oldalnak a másik katonájával jön össze, sőt, születik is egy gyerekük, ő narrálja végig a képregényt, amikor éppen narráciról van szükség. Nagyon vicces, amikor egy alvó kisbaba, vagy egy mosolyogó kisbaba szúrod a három gondolatot, ilyen, de akkor még nem tudtuk, hogy az lesz, ad, ad egy több tíz évnyi távlatot az egésznek, hogy még dolgok fognak történni. És uh, van ezzel az egészhez egy ilyen mese science fiction univerzum mindenféle lényekkel, mindenféle uh, masinákkal, a, az űrhajójuk utaznak, amit egy uh, nem túl szépen lemészára a Dambátor kísértetként megmaradó csajja a babának a nenéje, a felvigyázó nője talált nekik. Az tulajdonképpen egy fa. Nem is észtelik a radarok, valahogy működik lényegtelen, magic happen, ennyi mint ahogy Magic az is, hogy megjelennek a, az első pillanatban a, a fiúnak a szülei, mind a kettő. Igen, igen. A veterán harcos, apu még kevésbé, ő a, a kenyére kehető verzió, anyu, ő egyáltalán nem. Jönnek a dologból különböző konfliktusok, és ezek próbálnak valahogyan együtt élni, meg próbálják úgy elkerülni a, a figyelmet, mert hogy egyik birodalom sem nagyon annak, hogy hogy itt van egy szép pozitív szerelmi történet, amikor ez akadályozza a háborút, könyörgöm. És még csak epizódokat látunk ebből az egészből, nem áll össze igazából, mint hogy epizódokat látunk az őket üldözőknek az életéből is. Nagy összefüggő szál abban a 18 résznyi történet, amit én olvastam, még nincsen, viszont viszont ilyen beleköltözős, velük élő, továbbgondolós stari, hogy Ezekre még annyi minden várhat. Ez, ezt a mesét, ezt annyira tovább szeretném élni, hogy, hogy aki belnéz az első részben, az készüljön fel arra, hogy itt évekig van majd szórakozni valója, és amúgy meg mindenki, aki a meséket, nézzen be, mert jó. És ehhez képest a másik könyv, azért pedig egy nem fizettem, kölcsönbe kaptam. Ellenben, ha valaki meg szeretné venni, akkor aztán hiszem van mi 2008 ra de kezd kifogyni, úgyhogy rohanni kell, és, és minden bolcon megküld legyen. Ez a Christopher Múlnak a te szent kékje, ami, ami vagy aki ugyanez a Christopher Moore, aki a Evangéliumát a legviccesebb evangélium Jézus tört stb. parafrázist követel és azt vártam, hogy ez is majd olyan uh, tércsapkodós, buszonhangosan hangosan kötet lesz, mint a, a Kínában el uh, Mászó, meg uh, Indiában harcműsztetlenül Jézusé. Ehhez képest teljesen máshogy vicces, de nagyon jó. Uh, ott kezdődik el a story, ahol Van Gogh, hát vagy meg, megöngyilkolja magát, vagy meggyilkolják, de mindesetre meghal egy piszta ütötte sebb, uh, kifolyólag Hollandiában és uh, eltűnik a képe is, amin dolgozott, és az egész eltűnés, meg az egész, uh, hogyan működik a művészet a század előn, és uh, és kik azok a múzsák, és, uh, és mitől kék a szent kék, és mikor találták ki azt, hogy hogy ennek kék köpenybe kell lenni, felépül tulajdonképpen egy, egy városi fantazi, de ez uh, teljesen teljesen minimálisan fantázia mert, mert vannak elég őrültek az emberek, vannak eléggé izgalmasak a, a századelőnek a festői ahhoz, hogy, hogy elműködjön nélküle. Hogy, hogy fel kéne találni ilyen nagy, nagy trúvályokat, nagyjából egy trükk van az egészben. És helyette ott van nekik nyomozónak Toulouse, ott vannak a tenyeres talpas párizsi asszonyok, a kurtizánok, akik nappal egészen másra néznek ki, mint éjszaka. És és tök jó, és, és nagy nap nappal látjuk ezeket sztorikat, mert este túlhúzdod, csak amúgy is részeg <gül> uh, mindenki más, meg van más dolga. Bőnyületesen jó. Nem, nem tércsapkodós, hanem, hanem szélesen vigyörgós. Hát lesz egy negyedik könyv vissza három mellé, amit olvasok. Kösz. É, én én, <gül> én nem, nincs nem, nem mondom, soha jön, rajom, vagy nem keltett fel az érdeklődés, pedig nagyon sokan nagyon ö, szeretik és nem tudom, valamiért úgy éreztem, hogy nem az én íróam, de most ez, ez viszont nagyon megfogott, főleg azért, mert nagyszerű dolgok tudnak kísülni, amikor ilyen valós szereplőket használ fel a szerző, és, és nyomozó csinált túlúzl a trackból, hát ez minnyire gyönyörű jelenet. És azért, az, hogy, hogy nem tar... lesz sokkal kisebb, Tógerektől tud mint amekkora úgy is volt. Nagyon-nagyon <gül> szépen mondtad. Üm, igen. Jó van. Hát akkor remélem mindenki más is bevásárol, kedvet kap és olvas. Ahogy mindig. Úgy-úgy. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.